Itt? És most, közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő, Fialaj János. Jó reggelt lehet! Ennek a rádióműsornak, amit én készítek, nem véletlenül számtalan alcíme van. Abból a legtöbbször azt mondom, hogy mindennap kísérletű minden mindennap utolsó adás, ami sok minden el van összefüggésben. Az elmúlt fél órában Aydner sziládra emlékeztem és közben bennem végtelen rohanás van, talán amiatt a harmóniai miatt is, amit én még soha nem éreztem magamban, azt nem mondom, hogy harmonikus vagyok, azt sem mondom, hogy boldog vagyok, mert én ilyet soha nem fogok mondani, de nagyjából úgy élek, ahogy szerettem volna élni, nem állítom, hogy nem tudnék hibalistát összeállítani, de halálfélelem sem volt még soha akkora, mint most. Ez most csak Ajner Szilárd az eszembe, akire megemlékeztem, és Kell találkoznom a Csepregivel, aki írt nekem egy e-mailt, egy nagyon személyes hangulatú e-mailt, amit felolvastam, és ami arról szól, hogy engedjen meg neki, hogy ő egy hétig nyaralt a családjával, most a parlament miatt haza kellett jönnie, de ő visszamenne utánuk, és csak utána találkoznak velem, és én most írtam neki a hírszületben, hogy helyes a sorrend, kár, hogy haza kellett jönnöd. <tosz> Ugye mi beszélgettünk. Tehát ha az a kérdés, hogy mi a kérdés, nincs kérdés, azt kérdezem, hogy a maga a múlandóság egy állam jóval fiatalabb ember életében, mondván azt mondtam, hogy pacák életében, de hát csak egy államtitkárral vagy államtitkár helyettesen, sose tudom, hogy mi a te rangot beszélgetek. Államtitkár. államtitkár beszélgetek, á, az mégse pacák. Ugye az ott van-e a te valamelyik agyféltek két A bulandóság mint olyan. Jó reggel, kívánok! Annyira fiatal én is, vagyok négy évesen az ember azért sok gyerekes szülőként azért ezzel a kérdéssel foglalkozik, meg szembesül. De már nem kamaszosan, amikor az embernek a az, egyik használt, az ember egyik leggyakrabban használt szó az a halál. Ha megnézed a verseit, akkor állandóan a halálra írnak. És nem, nem, nem is érzik a dolognak a súlyát. Nem, nem, nyilvánvalóan foglalkoztak, de azért nem mondom, hogy a, a nagyon központi gondolat ez az életemben. De amikor az ember az a szembesül, hogy sorra ennek a barátai, a rokonai, amikor egyszer csak abban az élethelyzetbe kerül, hogy már csak egyetlen egy közvetlen fölmenője én az édesanyja, akkor ugye ennek a súlyát, a terhét, azt érzi. Csak azért hoztam szóba, mert ugye műsoroknál azt szokták mondani régen, hogy más, és akkor átérnek valami egészen más témára, de hát ezért ugye ez automatikusan nem megy, és a csepregi levele a legjobbkor jött. És amikor azt írtam, hogy helyes a sorrend, akkor őszintén írtam. Tehát nem gondoltam volna mást írni, hogy akkor légy szíves, ír meg, hogy akkor mégis mikor találkozhatunk, mert evidenciában vagyok tartva, és abban az életrendben, ahogy ő él, ahogy te éljesz, ez így van, jól. Bár megmondom neked őszintén, csak azért nem hívtalak föl telefonon, mert nem tudtam, hogy fölveszed-e, ha pedig nem veszed föl, akkor nagyon dühös lettem volna, mert e-mailt nem akartam írni, és SMS-em, de aznap, amikor mi egy hete beszélgettünk, látod, ilyen gyorsan telik egy hét, aznap volt egy társasági esemény, ahol valaki lényegtelen egy hosszabb beszélgetés után, amely Bakásti Tibor a közönséggel és Filipov Gáborral zajlott meg velem, nem feltétlenül ebben a sorrendben, odajött hozzám, és azt mondta, hogy a kisabb földnek az a tudósítója, aki a Tatai pataráról beszámolt, az az ő felesége. Ne az, hogy nem kicsi a világ. <gül> nem kicsi a világ. <gül> Az én barátném azt mondta, hogy amíg az én életemet ilyen Szent Lajos királyhiggyák övezik, bár hidak ritkán szokták az ember életét övezni, addig addig nem panaszkodhatom. Egy másodperc megmaradnék itt ennek a beszédnek az utóéletéhez, mert ahogy megjósoltam, nem volt nehéz megjósolni kedreggel, hogy ennek lesz utóélete. Lett is. Legutóbb a Kettős Mérce blogon írtak erről egyetlen szépséghibája, amit korábban más szereplő most hirtelen nem jut az eszembe, de azt hiszem, hogy egy kormánypárti szereplő volt, talán majd az eszembe itt, hogy a honpol barát nem megírja, hogy nincs neve. Tehát így nem lehet azonosítani magáról azt mondja, hogy történész, és hát szétszedi a te beszédedet, és alapvetően arról beszél, hogy történelmietlen hogy egy olyan aktuál politikai üzenet, amellyel kapcsolatban egyébként maga a szervező azt mondta, hogy soha többet nem fog meghívni politikust, ez volt az első és az utolsó, ami a többi részét, illeti a török nagykövetről abban nagyjából visszaigazolt téged az élet. Hát, a szervező azt mondta, amit akkor, most teljesen mindegy, engem nem ő meg, hanem a Métri József polgármester úr, a volt a szükségesi képviselőtársam, meg a Bencsik János, aki országési képviselőtársont országési képviselő, engem őket te hívtak meg, úgyhogy különösebben nem izgat engem, hogy mit mond a szervező ebben a kérdésben. Ezt en, en, ennyi, ennyit, ha engedjem már meg én is magamnak, hát azért már mégis abszurd dolog ez, az, ez hogy tényleg egy, egy szappanoperát kezdünk csinálni, a semmitből habosítjuk a műbalhéjét, tehát azért ez, ez már annyira Ebben neked teljesen igazad van ebben a részében, de én már egy hete felhívtam a figyelmedet abból az árbocskosárba, ahol ülök és ahol egyelőre nem csat meg a szemem, hogy azért azon az ember el kell, hogy gondolkodjon. Mondok neked egy példát, ami egyértelmű lesz a számodra. Ismerjük ennyire egymást. Amikor elhangzott a hajrá, MSP az én számból, annak idén a napkeltében hosszú történet nem fogom elmesélni, pedig hát természetesen a történetet ismerni kell ahhoz, hogy pontosan lehessen értékelni. De most a te beszédedet se fogjuk felolvasni már csak azért sem, mert szabad beszéd volt hogy Lakatté Károly közvetlen az utáni hogy véget ért az a műsorblokk azt mondta, hogy hú, ba, meg ebből nagy balhé lesz mondta nekünk, akik ott a részvevői voltunk ennek a beszélgetésnek emlékezetem szerint Bánu András a Hiller meg én én meg azt gondoltam, hogy hát elment az esze a lakatérnek, hogy mi lenne ebből nagy balhé és igaza lett van valami, amit nehéz kitapintani, hogy valami miért okoz izét, és azon el kell, hogy az ember gondolkodjon, függetle attól, hogy nem lehet állandóan egy vékony pallón egyensúlyozni, mert akkor az ember soha nem tenne semmit se. Én azt feltételezem, hogy te is elgondolkodtál azon, hogy miközben te úgy érzed, hogy mindent jól csináltál, túlvenően azon, hogy van habosításra igény, mégis ilyen purpár lélet belül. Gondolom, elgondolkodtál rajta. szervezőnek, vagy nem kell volna az újságírónak, hogy diplomáciai balzadom keveredett, és hogy lemondták a diplomáciai testületek tagjai a részvételüket. hát ez nem volt így. Az összes többi tehát te saját magadban, tehát te, ha még egyszer, akkor ugyanezt mondanád? Nagyjából, nagyjából a cikk, a cikk, a cikk, a cikk, azok mintha is, vagy legalábbis most a Tehát senkit nem kellett visszafogni, hogy ha tiltakozzon, az, hogy magánbeszélgetésben mondjuk száz töröknek beültött hagyományőrzőből kettő azt mondta, hogy hát azért szerintem nem így néz ki ez az egész török helyzet, ez, ez, egy, ez egy legitim dolog, ezzel nincsen semmi. De a kettős mércét nem olvastad, ahol arról írnak, hogy történelmileg és akkor nem fejezem be a mondatot, vagy elfogod-e olvasni független attól, hogy ezről fogunk-e még beszélgetni? Nem, de nem olvastam, vagy rossz nem is fogom elolvasni, mert erre végképünk van, vannak történészek, komoly történészek, akik levelet írtak nekem, és volt, aki könyvet küldött, elküldte, volt, aki elküldte a teljes publikációs listáját, ami azzal foglalkozik, hogy kifejezetten az a kutatási területen, meg a doktori diszertációja is arról szól, hogy a 150 éves török Uralomnak mi a negatív mérlege, tehát milyen uh, konkrét uh, pusztítási voltak annak a év évnek. Én nem tudok erre mit mondani, történetlen, így, történetlen úgy, meg kell az egész újra és újra. Én, én két éve, a lányommal a kritikokat, ez olvasmány volt akkor, új, két éve ezt újraolvastam, úgyhogy. Uh, én hirtelen nem leszek történész attól, mert elolvasok egy blogot, én csak azt mondom neked, hogy olvasd, el, ha igaza van, azért, ha nincs igaza, azért. Elég friss az élmény, én, én csak annyit szeretnék mondani. Uh, Gárnyi és Csidag út című könyvére, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy a, a vituska se volt a, létező személy, a, és hogy a bornami Gergelynek sem pontosan úgy alakult az élete, mint ahogy a legényben benne van, és azt is tudjuk, hogy később a török elfoglalt Elger várat, de a, Gárnyi meg a magyar nemzeti önbecső szempontjából nem ez óta lényegesen az, amikor nem tudták elfoglalni a várat. Tehát én, én szerintem nekünk ezzel kell foglalkoznunk. Rendben van, én csak azt mondom neked, hogyha van két szabad percet, olvasd el, és aztán én erre már nem térnék vissza. Vannak akik hallgatnak bennünket, és ez szerintem jó, és vannak köztük idegen vezetők is. Kaptam tegnap egy nagyon hosszú levelet, én ezt most nem fogom felolvasni, elolvastam, azt a pár napot összegzi benne több, tehát leveleket ír mérvadó, nem mérvadó, lényegtelen Megjegyzés, és az ember mindenre odafigyel, sohasem tudja, hogy melyik részlet fogja befolyásolni az ő életét. Az előtörténettel sem foglalkoznék, ha nem veszed rossz néven, de ez egy ilyen udvariassági fordulat. Abból idéznék, amit ez a hölgy, aki egyébként megadta a telefonszámát is. Én meg fogom tőle kérdezni, szerintem a mi együttműködésében fontos, a te létezésedben annál is fontosabb lehet. Ha beleegyezik, akkor létezik, hogy elolvasod az e-mailjét, ha teljes egészében elküldhetem? Hát nem tudom, miről van szó. A, vár, az, a várban való közlekedéséről. Olvasnám az észrevételeket és javaslatokat, csak ezt a részt, jó? Mehet? Igen, igen. Azt írja XY, aki nő, hogy a kétszer négy le- és felszállóhely kevés. Javasolják további négy felszállítóhely létesítését a Hunyadi János úton, a Halászbástja lépcsőnél. Ez egy közkedvez felszállítóhely, mert az idős vendégeknek nem kell visszat ugyanazon az útvonalon a dísztérre. Mehetek tovább? Igen. Második pont. A rendszer a buszok kétszeri regisztrációjával nehézkes. Előfordult, hogy egy órányi várakozást okozott a feljutáskor, illetve 20-40 perces várakozást a lejutáskor. Ez nem fér bele a kötött idejű három vagy négy órás budapesti városnézésbe. Ha a busz első behajtás előtt regisztrált, az miért nem elég a következőhöz, ha a második regisztrációkor is ugyanazt a sorszámot tartja meg? Az elmúlt napokban több kollégánk tapasztalta, hogy a hajós cégek kivették programjukból a Budai Várnegyed megtekintését, ez hajónként 3-4 busznyi vendéget jelent XY nő, írja. Mehetek tovább? Igen. Harmadik pont. A segítők többször ide-oda küldték a 30-50 fős csoportokat a megjállott felszállítóhelyek között emelkedőnk 2-300 méter távolság, ez is elfogadhatatlan ekkora létszámnál és életkornál. Mehetek tovább? Igen. Akkor olvasom végig, hét pont lesz. Uh... Negyedik pont 30-60 perces vári gyaloglás után nem várható el a szervezet a résztvevő általában 60-90 év közötti életkorú turistától, hogy 20-40 percig átsorogjanak a buszra várva. Ötös pont hamarosan itt a kárnikul, a várakozóhelyeken egyáltalán nincs árnyék, tűző napsütésben 30-40 fokban kell várakozniuk, esetben nincs hova behúzódniuk, vajon terveznek -e erre megoldást, miért nem tesznek padokat a várakozóhelyekre, tartunk tőle, hogy a körülmények miatt a busz mellé mentőt is kell majd hívni idős vendégeinkhez. Hatos A várakozás ideihez képest nincs elegendő mozdó, sem a várbázásnál sem a díszternél. 7. Pont. A buszok parkolására, a Dózsa téri parkolóban a buszok részére felfestett helyen autók is parkolnak. Az elsőkerületi kelleti közteletfelügyelet vezetője madaras Csaba arról tájékoztatta az illetőt, hogy intézkedni nem tudnak, mert az autók parkolását nem tiltja tábla a térnek ezen az oldalán. A másik oldalon van parkolás tiltó tábla, ott viszont hely a buszok parkolnak többnyire büntetlenül tekintettel a helyzet okozta a lehetőségekre. A palota úton párhuzamosan található a parkolás, Kielő és tiltó tábla. Ott az ellentmondás miatt egyelőre szintén megtűrjük a parkoló buszokat, ami nincs ellenünkre. Az első kelleti közteletfelügyelettel sem egyeztetek a behajtási rendbevezetése előtt. A megfelelő táblák elhelyezése a BKK feladata lenne. Ezt írja XY-, akit föl fogok hívni, és hogyha beleegyezik, akkor névvel, ha nem egyezik bele, akkor pedig a neve nélkül elküldöm, a neve annyiban érdekes, mert feltünteti a telefonszámát, ha adott esetben szeretné vele beszélni, akkor rendelkezésre elgondolom. Egy idegen vezetőről van szó. Igen. Ennyi, ez a hét pont. Én azt tudom erre mondani, hogy a hallgatók nem biztos, hogy teljesen értik a dolgot. Teljesen én sem értem, csak hallották a mi beszélgetését és is reflektáltak az elmúlt pár nap tapasztalatai alapján. Én azt tudom neked mondani, hogy a tehát, hogy a ráidhaggatók is megértsék a problémát, hogy a Budai Várban nem csak többé fitzé zajlik uzamosan, hanem a palotaúti közműnek most indult a cseréje. Ez egy órási nagy munka, hiszen itt száz éves csatornákról beszélünk, amiket a bári építkezésétől függetlenül is ki kell, ki kell cserélni. Tehát ennek most jött el az ideje. J Június elsőjére halasztottuk az elétrején május közepére tervezett kezdést, illetve a akkor akkora halasztottak a kérésünkre. És ez valószínűleg november végéig meg is fog történni, több szakaszban. Ezért nem lehet rendesen közlekedni a várban személygépkocsival és, és busszal sem. Ez, ezért a turisztikai szerzőkkel együtt kidolgoztuk egy rendszer, BKK-val együttműködve, fővárossal, kerülette mindenkivel együtt gondolkodva, hogy hogyan tudjuk a turistákat mégis valamilyen módon az ökölmentesen fölszállítani, a várba. Persze az ökölmentesség is is euforisztikus kifejezés ebben a, a, a, a helyzetben, de minden esetre. Az a türeg, arra türegszünk, hogy minél, minél jobban menjen minden. Most a levélizőnek abban, amit felolvastál, több dologban nyilvánban igaza van, valamivel egyébként tudnék erősen vitatkozni, de most itt nem akarok ebbe belemenni, mert most azon húzakodni, hogy hol mennyi részé van, hogy van-e régi részé, vagy nincsen. Korábban meg egyébként mégis, mint még korábban sem volt egyáltalán több BC, tehát ez egy kicsit furcsa megközelítés, de mindegy. A lényeg az az, hogy abban maradtunk a turisztikai szereplőkkel, és valamennyi olyan cég vezetőjével, aki e, napi szinten szállít föl a turistákat, hogy e, az első két hét tapasztalatai után leülünk, kiértékeljük, és amennyiben szükséges, akkor korrigálunk. Tehát én azt tudom mondani, hogy egy hete, egy hete működik a rendszer ma hetedike van. Igen. Egy hét után én, én elhiszem, hogy valaki már látja azt, hogy nem így leszelok el, hanem nyolc, Megjegyzem, hogy akkor mondjuk nagyon le fog a, a szállítás, hiszen akkor sokat össze fognak megállni, és az egész még körülményesebb lesz. A, tehát én ezt mind-mind elfogadom, de várjunk még egy hetet, és a, az eredeti ütemtervnek megfelelően június 16-án leülünk a, az összes érintett szereplővel, elemezzük az első 15-18 napot, és, és utána eldöntjük, hogy szükséges-e változtatni, vagy nem. Hát ennyit tudok mondani egyébként veszek minden jobbítószándékú megjegyzés javaslatot, véleményt, tehát hogy ha elküldöd akkor... Mindenképpen elküldöm az a kérdés, hogy a hölgy beleegyezik-e a neve és a telefonszáma feltüntetésében nem tüntette azt fel, hogy nem szabad, de én szeretnék korrekten eljárni, így vagy úgy elküldöm neked még a mai nap folyamán Köszönöm um, Volt egy meglehetősen furcsa esemény a hétvégén a Városligetben erre itt most nem térnék ki de egy ezzel kapcsolatos cikkben találtam hat sort, amit felolvasok neked, és hogyha ez valamelyest a te kompetenciádban volt, akkor ha felidéznéd, azt megközödném. Azt írja XY, aki férfi, hogy a tervezőirad vezetője, ugye itt a Garten van szó, városliget, tájépítészet, az origónak nyilatkozott és világosá tette a 200 éves közpark újragondolásán, az eredeti szándékot vették figyelembe, visszatérnek a romantikus tájképi kerthez, amit úgy kezeltek, mint a védett műemlék, azaz történeti kert besorolású közpark lenne. És most jön a terészet, ez 2012-ben a Foster Központ egyébként kezdeményezte, de véletlenül pont a Liget Project miatt végül nem került a döntéshozók elé. Ha megtették volna, most semmit nem lehetett tenni a 200 éves közparkba építeni, hogy volt ez 2012-ben, ha visszaemlékszel, és minimálisan is a te kompetenciád volt? Én kérdése hogy, hogy erre nem emlékszem, de már csak azért sem, mert 2012-ben uh, uh, szerintem nem hozzám tartozott, úgyhogy én mondjuk kifejezetten öröksévédelemel foglalkozom, hogy 2014 óta vagyok a harmadik kormány működése óta, hát azóta figyelem közvetlenül a Foster központot a azt megelőzően, ugye, amikor kultárosan titkár voltam, akkor éppen, hogy létrejött a Forster Központ, és utána én már nem működtem tovább kultárosan titkárként, tehát én ennek a részletére nem emlékszem, de szívesen a nézek. Nem biztos, hogy fontos, ha most emlékeztél volna rá, akkor van jelentősége. Térjünk át, az idő így is rövid lesz rá hogy e, mikor tárgyalja a parlament e, a műemlékvédelmi törvénymódosítását? Nem megtárgyalhatat. Azt tegnap volt, vagy mikor volt? Nem, nem az elmúlt hetekben, és múlt lezárta. Hát, úgy értem, úgy értem. Tehát, hogy mikor zárta le? Tehát, hogy... Hát a törvényekutási bizottság zárta a módosítókat, és ma lesz a, a, a áróvita. Na, hát akkor e, e, e, e, ezt kérdeztem. Tehát erre vonatkozottak ki. Hát, a fejleszés sem ma lesz a záróvita, de, de mint úton lesz a kezet, a csepegi kértem meg, hogy ő képviselje a tárcát az állóvitában, tehát ő fogja mondani így jutottuk vissza hozzá azt kérdezem tőled, hogy előttem itt van a törvénytervezet, mert az ember igyekszik felkészülni a történt ebben lényeges módosítás? igen, akkor mesélj hát, mint hogy a hátszínűközmény rendszer átalakítása az, az késlekedik ezért, ezért a, a jó pár olyan jog, jogi módosítást, vagy jogtechnikai módosítást javasoltunk, illetve javasolt a Bizottság, amely, a, amely olyan módon alakítja a szöveget, hogy akkor is érvényes lesz, hogyha a Forster központ unáhossága megmarad. Ami azt jelenti egyébként, hogy ebben akkor lesz változást, hogyha a háttérintézmények struktúrája is változni fog majd? De úgy csináltuk meg, hogy akkor már nem kell módosítani. Tehát a törvényben megfogalmazott feladatok, hatáskörök, azok akkor is érvényesek lesznek, hogyha a Fosztáv Központ benálló inkötszerbe és akkor is, hogyha bizonyos feladatot, hatósági feladatot integráljuk a minisztériumban. A módosításnak a lényege, az micsoda pár mondatban összefoglalva, mert ugye én kiemelhetek belőle részleteket, és sokszor gondoltam egy személyes találkozóra, amit itt most nem részleteznék, de ebben nagyon hangsúlyos szerepet kap az értékvédelem, amelyben az állam, mint felelős gazda azt mondja, hogy te tulajdonos, ha felelőtlenül, bánsz műemlék védelmileg fontos tulajdonoddal, akkor vigyázz, mert szemben a korábbi lehetőségekkel, olyan lehetőségekkel bírok olyan eszközökkel, amely vagy rávesz téged arra, hogy bánjál velük gondosabban, vagy akár kisajátíthatom, és abból neked, nem le, abban neked te nem fogod örömödet lenni. Most ezt ilyen képes beszédben mondtam el. Tény való, hogy számtalan olyan Ügyel találkoztunk az elmúlt években, amikor a magántulajdonos, tehát milyen emléknek a magántulajdonosa hagyta teljesen elpusztulni a mi és az államnak a kezébe alig volt eszköz. Hogyha volt is szankcionálási lehetőség, azt simán kiálltotta a tulajdonos. Itt főleg azokról az esetekről beszélünk, amikor nem természetes személy, hanem jogi személy, tehát cég a tulajdonosa egy-egy műemléknek. Ezért uh, elég sok ponton próbáltuk a az államnak a mozgásterét bővíteni. szól a törvényjavaslatnak számos pontja. Szerintem ez, ez egy fontos eredmény. Azt léztéles árul el, hogy nagyjából nem számoszerűen sok kevés, gondolom, hogyha törvény született rá, akkor sok olyan műemlék kell, hogy legyen, amelynek a megóvását így akarja biztosítani az állam. Hát elég sok van sajnos. Elég sok. És attól tartok, hogy jó pár már olyan állapotban van, hogy nem is tudjuk valójában megmenteni őket. Minden évben történt műemlékeket a, a műemléki emlékű listáról, és ezeket nem azért töröljük, mert nem tartjuk őket fontosnak, hanem mert egyszerűen. És hiába büntetett annak idén az állam, hiába kerül jelentős teher a tulajdoni lapjukra, mégsem, mégsem sikerült ezzel azt elérni, hogy a műemlékeket a tulajdonosok fő állapotban tartsa. Itt különböző részlet szabályok is születtek, amely részint a kisajátításról szól, részint arról, hogy mit kell megfizetni adott esetben az államnak, hogyha valamelyest eletgettette az állagmegóvásnak, illetőleg hogy amennyiben a kár ennél nagyobb, akkor ezt az állagmegóvási összeget sem számíthatja be a tulajdonos. Ez megint egy ilyen leegyszerűsített változata volt a szövernek, de javíts ki, hogyha rosszul mondanám. Még, nem értettem a végét. Tehát, hogyha ha, ha nem tesz eleget, akkor ezt az összeget sem számíthatja föl. Amit egyébként állap megóvásra költött. Az a baj, az a baj János, hogy valami kimaradt, és így nem, nem értem a szöröges Rendben van, akkor menjünk tovább. Ez annyit nem ér. Azt kérdezem tőled, hogy... Az előzetes régészeti dokumentáció költségére vonatkozó szabályok változása nem emeli az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésének összes költségét csupán a költségek tartalmi elemeit pontosítja. Van ugye számos ö, magyarázat különböző törvénymódosításra, van, aki az, alaptörvény mód, az alaptörvényjel és a családjogi törvényjel, majd később a polgári törvénykönyv módosításával, Gulyás Gergei asztala, a nyugdíjat félti, amikor a szülőkről való gondoskodásról van szó, itt. Az a kérdés, hogy amikor pénzről és időről van szó, akkor nem lesznek-e ne, lesz abból viták, hogy úgy tűnik, mintha egyébként adott esetben útépítések miatt még jobban fel kéne gyorsítani a régészeti munkákat, vagy én valamit rosszul olvastam? Hát a, a, a, nem feltétlenül a régészeti munkák, gatt kell tehát ez egy, ez egy ö, tévedés. Sokan azt gondolják, hogy a régészeti munkák miatt állnak a dolgok. Én inkább azt mondom, hogy amíg eljutunk a régészeti munkákig. Tehát konkrét példákat tudnék mondani arra, amikor a, a múzeum, amelyiknek a gyűjtő területén, illetve a, hat, a ható körében valamilyen nagy beruházás zajlik, nem tudott megegyezni az árban a beruházóval. És ez, és ez, ez a húzakodás, ez a munkák megkezdését akadályozta. Tehát ez az, ami miatt, ez az, ami miatt változtatnunk kellett a rendszeren, mert jelen pillanatban nem volt arra eszközünk az államnak, hogy az illetékes múzeum, illetékes múzeum és a beruházók között olyan módon közvetítsünk, hogy az valójában a, a munkák mi megkezdését szolgálja. Lesz-e majd a régészek részéről panasz, vagy pedig most nem menjünk az időben ennyire előre? Nem tudom, hogy lesz-e a régészek részéről panasz. Mert ez nem azt jelenti, hogy a régészek nem ásadnak, hanem ez azt jelenti, hogy nem lehet húzni az időt hónapokig, hogy megegyezzenek a beruházói oldal a, munka, a munkában az árról, és hogyha nem tudnak megegyezni, akkor az államnak lesz a lehetőség azt mondja, hogy jó, akkor egy másik múzom régészekért fognak ásni. Hova tartasz éppen? Mert lehet tapasztalni, hogy közben valami fizikai mozgást is végzel. Gyalogolok felfelé a parlament lépcsőjén. E, Keregy mozgó lépcső. E, azon gondolkodom, hogy nagyon szűkös az idő, ráadásul a jövő heti lesz az utolsó, mert hogy nyári szünet áll be, sok a körömére Én bánom, de mint a csepregén is szeretnék valamiféle változást az életben. Szívesen találkozom, aztán itt a köztes időben egyszer többször rajtad múlik. A napi.hu úgy írja, hogy több éves időhúzás és perek sokasága után feltette a kezét a magyar kormány is, egy sor műtárgyat visszaad eredeti tulajdonosának. Az első festmény már visszakerülhet a Batyányi családhoz, és további neve, is döntés született, akarod-e kommentálni a hírt, vagy amit írtak? Igaz, S nincs mit hozzáfűzni? Ez igaz. Itt volt egy módosítás amit annak idején kezdeményezett, és ennek az eredménye az, hogy a Vitatott eredeti militágyak esetében, amennyiben az állam nem tudja igazolni azt, hogy jogosan jutott hozzá a militágyhoz, akkor vissza kell adni az eredeti Nagyon szépen köszönöm, és a beszélgetésünk egy részéhez azt írta X. on hogy természetesen Stóféva vállalja a nevét, ezért adta meg az elérhetőségét. Egy másik hölgy is vállalja, Balokrisztén a kérésünk az, hogy hívják meg az idegenvezetőket is az egyeztetésre. Azt írja, hogy a WC-k a felszálló helyeken hiányoznak, így írtuk le, nem a Várkert bazárnál, és köszönjük szépen azt a lehetőséget, hogy... illetve köszönjük, hogy reagáltál, az pedig, hogy te kit hívsz meg az a te döntésed, ők csak azt írják, hogy örülnének, ha meghívnád őket, vagy az hát ő képviselőiket. Az idegenvezetőket és tömörítő szakmai szervezetnek a képviselői jelen vannak ezeken a megbeszéléseken. Én azt gondolom, hogy nincs, nincs ezzel gond. Jó, itt konkrétan egy szervezetet írtak, most mindjárt megnézem, mert én ebben nem vagyok teljesen büfé. Azt írja, a június első bevezetés előtt a buszos személyi szállító vállalkozásokat tömörítő így talán T. is sem hívták meg, és a Magyarországi Idegenvezetők Szövetségéről van szó. Sajnos tud elmondottak, ellentérő a helyzetfelmérés során nem keresték meg az idegenvezetők egyetlen hivatalos szervezetét, a Magyarország Idegenvezetők Szövetségét, hogy ez mennyire ők az egyetlen, ebben hadd ne foglaljak állást, de Stónféva, aki ezt a levelet jegyzi, ezt írta. Jó, küldetés is légy Nagyon szépen, köszönöm. Én köszönöm, János. Szia, Elsimo Lászlót hallottak. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A vonalban Duronáli Péter annyi héten keresztül valami volt, hogy elmaradtunk, hogy most fel se tűnik, hogy nem Szerden, hanem Kedden beszélgetünk. Uh, amikor te azt hallottad, hogy Orbán Viktor miniszterelnök válságértekezletet hívott összetén, hogy a Bartnár jóval kedvezőtlenül bettek be a számuk, még a jegybank, de a piaci elemzők és a nemzetközi intézmények sem számítottak, uh, mondta ezt XY-nak XY, akkor nekem mi jutott az eszedbe? Vagy eszedbe jutott-e bármi is? Hát nyilván feltűnt, hogy <coughs> ez most ténylegesen pánikolnak valami értelmetlen dologért, vagy pedig, vagy pedig csak valamilyen sajtókamú, <gül> hát egy ilyen, ilyen kommunikáció, mert ugye ez a Magyarország jobban teljesít be. Hát nehezen fér bele, kétségtelen. Fér bele. Hát az igazság, hogy egyébként beleférne, ha jobban teljesítene egyébként. Mert most én, Jó, de abban igazad van, hogy egy jobban teljesítő országban válságértekezetet összehívni, az maga a kognitív diszonancia, csak már annyira hozzá vagyunk szokva, hogy fel se tűnik. Tehát ez olyan, mint az a, az a szivárvány, amit nem előzött meg eső. Tehát, Istenem, van ilyen. Ja, igen, igen, tehát hogy ez teljesen fölösleges reakció volt, szerintem. Mit szóltál akkor a számokhoz Akkor módosítottam a kérdésem. Hát most Nyilvánvalóan ez mindenkit valamilyen szinten megvetett. Engem is, bár mondom, én azért egy negyed évtől nem fogok hasra esni. Ahhoz mennyi kell, Péter? Nem, nem tudom. Igazán valószínűleg két-három negyed év kellene hozzá. Ö, azt kell róla tudni, hogy annyit én hallottam egyébként. Ilyen. Egyébként még vissza nem igazol a dolog, hogy <coughs> tehát neked kérdezni valamit is életékes ezzel kapcsolatban, hogy autógyáraknál van modellváltás, és ami azt ilyen... voltak ilyen amit amik miatt időre, ilyen gyártósor. Tehát hallgattam, Innotai András Rangos Katalinál, is szóba került, hogy mennyire dől fel az ország, a tekintetben beleértve Szlovákiát is, de most engem Szlovákia most elnézést, de kevésbé érdekel, hogy az autóipar ilyen mértékben van jelen, feldől, vagy nem dől fel? Mert ugye azt mondta, ezt használt, ezt a kifejezést, hogy korábban azért ez ennél jóval diversifi divers, divers, diversifikáltabb volt. Hát nyilván feldő, tehát, hogy ez, ez kötjük munkat az autóipari konjunktúrához, és nem csak azért, hanem ha az ennyire szűk néhány vállalatra ö, ö, kapcsolódik, néhány állathoz kötődik a gazdasági növekedés, akkor jelenzetni a nagyobb multinacionális vállalathoz, akkor azt kell tudni belőle, hogy, hogy a, a, a, a hazai ösztermék meg a nemzeti védelem, az nem ugyanaz, és amikor ennyire koncentrált multinacionális vállalati körhöz kötődik a hazai összterméknek a termelése, akkor abban nem biztos, hogy nemzeti jövedelem válik. Egyszerűen azért, mert olyan mértékű ebben a struktúrában a, a tőkének a hozadéka, ami ugye a külföldi tőketulajdonost illet, hogy az a hazai jövedelem tulajdonosokhoz, tehát a háztartásokhoz meg az államhoz nem nagyon áramlik, vagy csak nagyon mérsékelten áramlik. Azt kérdezem meg tőled azt, hogy legutóbb azt hallgattam a Kossuth Rádióban, ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, hogy Venezuela elnöke arról beszélt, hogy a nép menjen a kiskertbe, mert ő is a kiskertből hozza a paradicsomot, vagy nem tudom micsoda, mert arra ne számítsan, hogy élelmiszer lesz a venezuelai boltokban, az igazán megnyugtató lehet a venezuelai népnek, de derültékből villámcsapásként válságstáb. Tehát az, hogy egy ország gazdaságilag hogy áll, abban fejre tud állni egyik pillanatról a másikra, vagy ilyen csak a dajka mesékben van? Ö, nem tud fejre állítatlan, ezből a nagyon-nagyon jó példa, tehát, hogy ott a lejtmenet, az 10 hány éve tart. De te itt is lejtmenetről beszélsz, hanem is ugyanabban az értelemben. Ö, nem beszélek te lejtmenetről, mert nem igazából erről van szó, tehát, hogy Magyarország nem lefele egy, hanem egyszerűen megy sehova, ami két különböző dolog. Oké, okay, akkor és írd le a kettő közötti különbséget, légy szíves. Hát az egyik esetben a helyzet egy rossz, a másik meg stagnál. Stagnál a mi? A stagnál az életszínvonal, stagnál a, ö, a gazdaságnak a teljesítőképessége. A, a hazai Főkének viszonylag kicsi a... Jó, de hogyha az egészségügyből veszük a példát, akkor a stagnálás azért nagyon hosszú ideig nem lehet, mert a stagnálást ugye, valamilyen állapotok közötti izékén szokták leírni, és akkor valamilyen irányban van valami elmozdulás, ott pedig az a kérdés, hogy milyen irányban történik az elmozdulás. A stagnálás az, az évtizedekig is tart. Hát ez egy hát időzonton is múlik, és azon belül elképzelhető, hogy esetleg egy ilyen hosszabb ö, ö, távon stagnálás mellett vannak kisebb-nagyobb konjunktúra ingatodások, de igazából ez... Ö... Ö... Jó, de amikor a stagnálás közben arról beszélnek a hozzáértők, akiket nem sorolom, tehát közéig nem sorolom magam, hogy ez egyben a leszakadást növeli, akkor azért az egészben az ember mégiscsak egy irányt gondol, miközben nem szeretném egybevetni maga országot venezuela mert tisztában vagyok a különbséggel. Hát ez is egy fontos dimenziós, ugye ebből a szempontból is lehet értelmezni azt, hogy valaki fejlődik, vagy stagnál, is ugye mi azt érezzük, hogy különbségünk a, a, a, a növekedő országokhoz képest nem változik, vagy a nyugathoz képest nem változik. Az annyi jelent, hogy valóban ö, értelmezhetjük ezt úgy is, vagy történhet úgy is, hogy ők fejlődnek, meg egy helyben állunk, tehát van egy leszakadás, vagy van egy olyan is, hogy mi azt gondoljuk, hogy alacsony fejlesztési szinten vagyunk, hát nagyobb a növekedési potenciálunk, mint annak, akinek már mindenre megvan. És mégsem. Tehát mégis az van, hogy Ausztria az mindig ugyanannyi van, mint Magyarországon. Akár, hogy Mert olyan nem kefesztünk. De olyan ezt az egész. Azt áruld el nekem, Péter, hogy uh, ugye, most kiestem ki este, hogy Varga Mihály azt mondja, hogy mai rend, izé 2020 után is bírnunk kell, hogy netán úgy alakulna a kohézis politika, ahogy. Uh, ugyanakkor vannak az építőiparban igen jelentős ismerőseim, akik azt mondják, hogy hát annyira katasztrofális első fél év, oké, rendben van még van belőle 20, nem tudom hány nap, nem volt az emlékezete szerint, mint most ez az egész ettől a barátság vezetéktől amit uniónak hívnak, mennyire áll vagy bukik, mert ugye én hosszas beszélgetéseket fog, szoktam foglalkozni, vagy folytatni Csepregi Andorral, de attól a napi történések szintjén azért nem látom. Tehát, hogy ami a csövön kifér, azt ugye leszívjuk, nem tudom, 2017-ig, és akkor aztán attól megteltosodunk annyira, hogy 2020-tól saját lábra tudunk állni, de közben a napi jelentések ennek némileg ellentmondanak, mondanak, legy szíves, tegyél tisztát, tegyél rendet, legalább az én fejem. Hát most olyan úgy tűnik, hogy az elmúlt <coughs> mondjuk 5-6 évben a magyar gazdasági növekedésnek e, nem kell kis forrása volt, az, hogy az államberuházásokat hajtott végre az Európai Uniós alapok felhasználásával. E, és az a kérdés, hogy ha, ha ez nincs, akkor mi marad belőle, akkor is ez növekedés csak nagyon-nagyon alacsony. És az a kérdés, hogy ki alakul-e Magyarországon egy olyan üzleti környezet addig, amelyik ö, lehetőségedet arra, hogy, hogy az uniós pénzekre... Jó, de modellezni összük. tudott -e a helyzetet, miközben lehet, hogy ez egyáltalán nem adta szakmát, hogyha mondjuk ez most következne be, és nem 2020-ban, akkor mi lenne? Tehát, hogy mennyire függő mi az uniótól, most tök mindegy, hogy a X-edik kormányinfó, mit mond Lázár János, most nem azt jelenti, hogy egy lényegtelen figura, hanem azt jelenti, hogy te most más dimenzióban szólsz -e ez hozzá. Hát ö, most így pont a pontos számokat nem tudom mondani, mert erről volt egy írás a portfólión, amit a portfólió elemzői csináltak, de ezzel párhuzamosan az Oblat -Gábor, ö, is, Oblat Gábor is végzett ilyen számításokat, nagyjából ugyanazok a számok köttek ki, és hát most egy nagyságrendileg azt gondolom, hogy a gazdasági növekedésünknek talán az egyharmada jöhetett onnan, most vagy nem, nem, teljesen biztos, hogy ez egy jó a szok, ugye? múlt öt évben, egy viszonylag magas szám, tehát most a növekedésről beszélek, tehát a különbségről amennyivel magasabb a magyar GDP most 2010-hez képest abból, hogy a uniós támogatások ö, lehívásából különböző állami beruházások ö, születtek meg. És ugye, ha azt kiveszik, akkor egy rendkívül a növekvő gazdaság, ala rajzolódik ki, hogy az a 2000 10-15 ig összességében az elmúlt nagyon-nagyon növekedett. az elmúlt időben azt lehetett látni, hogy erre a növekedésre ez az ország nagyon sok mindent építés, most csak a látványberuházásokra, látványberuházásokra gondolok, miközben nyilvánvaló, hogy téged nem ez foglalkoztat a legjobban, de te értesz hozzá, én pedig nem. A kérdés az, hogy miközben Orbán Viktor szintén lehetséges, hogy a kommunikáció okán 5%-ról beszélt, ami ugye jelenleg a tendenciából nem nagyon adódik, de vágyálomnak szép, mindez az ország tervbíró képességét hogyan érinti abban a jövőben, amit mi 2000-22-24-ig tervezünk? Hát inkább arról, arról gondolok, hogy, hogy milyen teljesítményre képes -e ezeknek az ország. Ugye ezeknek a konkrét alapoknak egy része az valóban látványberuházásra megy, mert térkövezést lesz belőle, ennél lasság nem tudok elképzelni, de ettől ez még gazdasági télesítmény abban az évben, amikor lekövezik a teret. És akkor az a kérdés, hogy ezen túl van-e valami, amitől a gazdasági növekedési potenciálunk az az emelkedik, és hát azt látjuk, hogy ebben az üzleti környezetben ami Magyarországon van, meg az intézmény környezetben ez nem támogatja azt a fajta azt a fajta innovatív uh, vállalati rendszert, kis és középvállalat is rendszert, és a középtárban egy kis vállalat, középvállalat és középvállalat, egy nagy vállalat lehet, azt a szabad versenyt, ami gazdaságban kell ahhoz. Jó, én azt kérdezem tőled, hogy a 2017-ben, tehát jövőre megkapjuk talán Peruban a következő olimpia rendezési jogát. A kohéziós alapokban alapvetően nem lesz változás, és nem, nem feltétlenül úgy folytatódik minden, ahogy eddig jövőre már egy választási, előválasztási év kezdődik. Az 2018-ra vetíte bármit is, vagy ne akarják ennyi dolgot hirtelen összerakni? Egy hát mindent vetít, csak nem ez az egyetlen, hatásom éri a rendszert, mert uh, ugye Magyarország kisnyitott gazdaság, tehát a, a uh, nemzetközi konjunktúra az ugyanennyire fontos. Hát akkor ez, ez a másik dolog, amiről akartam veled beszélgetni, mert ugye most arról, arról cikkeznek, hogy Amerikában mégiscsak lehetséges, hogy hozzájönnek a kamatok erről te is írtál, nem állítanám, hogy minden mondatát értettem, de most talán érthetőbben, még számúr is érthetően fogsz róla beszélni. Én szerintem nem nem fognak hozzányúlni, vagy ha hozzányúlnak, akkor éppen hogy csak dilizgálják egy kicsit. Én azt látom, hogy a világgazdaság drasztikusan belassult, és hogyha ebben egy. Az amerikai kamatemelés ehhez uh, milyen mérték, tehát az mind változtatna? Azon, hát a világgazdasága nem nagyon változtatna az, hogy megy egy százalék magasabb a kamat, mert az nagyjából halottak a csók. Uh, hanem egyszerűen azt látom, hogy, hogy hogy egyre több dimenzióban jelenik meg a, a lassulásnak a jelennek meg a lassulásnak a, a, a jelei, és hogy aztán ez milyen meddig tart ez a lassulás, és mi lesz a vége, hogy lesz -e belőle recesszió, vagy pedig csak egy ilyen borzalmasan alacsony szinte észre sem vett a világban. Az, e... Jó, ez másféle is elviszi a beszélgetést, de hogyha nem akarsz ebbe az irányba menni, ez neked túl futurisztikus, vagy túl hülye, akkor, akkor utasd is vissza, de egy másik tanulmányban arról olvastam, átabotában hogy a magyar nyelv olyan szépen mondja, hogy egyáltalán az elektronizáció, az automatizálás egyre nagyobb tövegeket szabadít föl, mindenkit a szolgáltatás sem szív magába, és létrejön egy olyan világ, most nem feltétlenül Afrikára gondolok, amelyben egyáltalán másféleképpen kell gondol dolgokodni gazdaságról, mint korábban. És ez egyébként az én fejemben, de más fejében is összefüggésbe hozta ezt Finnországgal, vagy éppen Svájcal, ahol tervezik, vagy ahol népszavazás útján éppen elutasították ugye azt a jövedelmet, ami járna állampolgári jogon az ott élőknek. Hát én az jövedelmet területből utasítom el, de az, az valóban... Az egy. Az egy a, a, a, ez, a, ez a jövedelem, aminek az első tagja milyen jövedelem? Hát alapjövedelem. Igen. Ez az alapjövedelem, ez valami balliberális, bal, bal a soros részéről, vagy ezt, ezt a svédek szülték meg, akiknek már jó dolgukban semmi más. Tehát, hogy ez, ez honnan jött a se honnan? Ez onnan jött, hogy amikor ilyen hogy hogyan lehet kezelni a, a, a, az átmeneti recessziót, tehát ezeket a gazdasági ciklusokat, és akkor volt olyan ötlet, nem tudom mikor, hogy ilyen helyzetben átmenetileg, átmenetileg keresetet generálhat az állam azzal, hogy alapja, ilyen, ilyen átmeneti alapjövedelmet ad a fogyasztóknak, hogy azok végül is arra... És ezt honnan jött? Kitaláltatok hát, kitalálta ki akárki de nagyon fontos, hogy ez egy, ez egy, ez egy ciklikus ö, dolog volt, tehát pontosabban egy rövid távol gazdasági ciklusnak a hatását igyekeztek ezzel ö, mérséket. Tehát, hogy ez egy eszközölt, és nem egy státusz, tehát nem egy tartós státusz. Igen, pontosan, pontosan. És akkor, ahogy felmerül ebben a, az itt a harmadik köpörű forradalom mostani ö, stádiumában, hogy ö, hogy a korábbi van egy ilyen fogalom, hogy, hogy euh, teremtő rombolás, euh, az ugye az ipari forradalmak korát jellemző euh, ilyen leírás, hogy ugye megjelentek azok megjelentek a gépek, egy csomó ember munkáját tették feleslegesség, de akkor ezek az emberek megjelentek a munkaerőpiacon és, a, és más iparágak, akik melyek szintén növekedtek és szükségük volt emberre, azokat felhívták. Tehát ugye egy ilyen végülis a, a rombolásból a munkaerő, munkahelyek rombolásából születtek új lehetőségek. És ugye a mostani uh, helyzet, ez az automatizálás, robotika, auto, uh, mesterséges intelligencia, bigdata, stb. Ez abban az irányba visz minket, hogy ez nem egy teremtő, hanem ez egy romboló-rombolás. Tehát ez a distraktív disztraktív, uh, diszt, uh, disztraktív lesz belőle, tehát hogy az emberek elveszik a munkájukat, nem lesz helyezkedniük. És akkor helyezkedniük. Ezzel... De ezt a folyamatot ugye Péter nem lehet blokkolni, vagy lehet? Nem nagyon lehet blokkolni, és akkor az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, és akkor az egyik az, hogy akkor, ahogy mondod, és ez egy ilyen jó megfogalmazás, hogy, hogy az eszközből státussá vál, válhat, az alapjövedelem is. Ami egyébként azt jelenti, hogy azért vannak olyan pillanatok a gazdaságban, amelyek onnantól kezdve egy más szemléletet igényelnek, tehát nem igaz, hogy a fák ugyanúgy nem nőnek az égig, mint korábban, mert igenis vannak olyan fák, amelyek elédik az eget, és onnantól kezdve másféleképpen kell gondolkodni róluk? Uh, igen, igen, tehát ugye valószínűleg egy olyan helyzetbe kerülünk, ami... Ez nagyjából sejthető, hogy mikor a vagy erről fog... Tehát ezt senki nem tudja. Ez egy folyamat, aminek nem látni a végét. Ez most történik. Ez elmúlt húsz évben is így volt, csak ez nem ez úgy van, hogy most ilyen is utána olyan, hanem, hanem ez egy folyamat. <tos> és ugye most azt látjuk, hogy hogy mondjuk az elmúlt 20-25 30 évben, a gazdagok még gazdagabbak, a szegények meg szegények lettek, iszonyatos nagy különbség a legesleg felső akik a több... De ez egyebek közt ennek a következménye? Ez, ezek többek között, többek között ennek a következménye, és ugye ennek csak a súlyos tehát változatát fogjuk látni azt, amikor mindent a tőke fog megtermelni, és munkaerőre nem nagyon lesz szükség. És akkor ebben el kell gondolkodni, hogy hogyan, tudjuk, hogyan tudunk az alsóbb rétegek, akik egyébként a társadalmat hogy a 75-80%-át fogják kitenni, de mondjuk minimum 50-et, hogyan tudunk számukra Ebből... Jó, hát ugye ez nem a te területed, de ugye amiről te beszélsz, ez egy teljesen logikus dolog, függetlenül, hogy ebben foglalkoznak -e az emberek, vagy sem. Az a kérdés, hogy maga a politika, amit részint szoktunk érinteni, részint nem, mennyire van felkészülve arra, hogy ezzel neki számolnia kell, és ha nem számol, akkor az olyan feszültséget okoz, amely elsöpri őket, miközben ez a folyamat ettől nem fog leállni. A politika mindig kezeli a helyzetet, tehát az, az tisztában kell lenni, hogy a mag probléma, azt megoldani. Pontosan meg fogják tünetileg kezelni, és elképzelhető... Te egyébként látsz, nem tüneti kezelés, tehát el tudnál képzelni azt, hogy ezt ne tünetileg kezeljék? Az, hogy megjelent az alapjövedelem, és ezzel elkezdtek maszatolni, ez már is egy tüneti kezelés. Tehát... Jó, de ez nem maga a falancszer? Nem, én azt gondolom, hogy ez egy politikai... A politikusok ugye mindig a következő választásokban gondolkodnak, meg a pillanatnyi erőviszonyokba, és úgy gondolják, hogy ez egy jó megoldás. Én azt gondolom, hogy erőttes jövedelem újraálasztása valószínű szükség van. Judette például tudsz egy svájci fejével gondolkodni, és ha tudnál, akkor el tudnád mondani, hogy te hogyan szavaztál volna, talán vasárnap? Én nem, mert szavaztam volna, de azt, hogy a tőke felől jövedelmeket újra kell osztani, csak teljesen más, teljesen más formában, azt, azt én is... Jó, de erről például neked személyesen van elképzelésed, miközben nem vagy politikus? Igen, van. Mondasz erről két mondatot? Hát ugye az a kérdés, hogy hogyan tudjuk felemelni a, a, a jövedelem, jövedelmi ö, ö, eloszlásnak a, a, az alsó felét, vagy alsó kéthalmanát. Ugye azt látjuk, hogy mi az, amiben különbözik egy gartog embernek az élete a egy ember életétől. Az egyik az, hogy mit fogyaszt, a másik az, hogy hogyan lakik, a harmadik az, hogy mennyire egészséges, és a negyedik az, hogy milyen oktatási lehetősége nyújt hozzá. Most azt gondolom, hogy a fogyasztást azt nem kell feltétlenül biztosítani mindenkinek, hogy mindenkinek legyen egy bazinak terepjárója. Tehát ebben ezt nem gondolom, de ilyen lakókörnyezetre nagyon sokat kell költeni. És ami fontos, ahol mi az újraelosztásnak a kifizetési lába megjelenik, mert elveszem a tőkétől, ugye az, hogy, hogy az egészségügyi ellátórendszert hozom olyan szintre, hogy mindenkinek biztosítva legyen egy normális ellátás és megfelelő színvonalú, illetve az oktatási rendszer, ami lehetőséget arra, a szorgalmasabb és a tehetségesebbek számára akkor is, hogyha szegényebb családban születtek, hogy belőlük is olyan valaki legyen, aki utána ö, ö, a saját lábán tud megállni. És tud, tud magának egy olyan státust teremteni, amit mindenkit néz magának ki a tévében. Ugye elvileg, amiről te beszélsz, az minden országnak így kéne gondolkodnia, de mennyire más ez attól függően, hogy az illető ország milyen gazdasági helyzetben van, és most nem Afrikáról beszélek. Fordítva van, az, hogy az ország milyen gazdasági helyzetben van, az attól függ, hogy. hogy Jól beszélsz, ez, ez igaz, Péter, de úgy tűnik, hogy attól Igazad van, de úgy tűnik, hogy azért is nő a távolság, mert hogy azok az országok vezetik ezt be, amelyek gazdagok és lesznek ezáltal az előrelátásuk által talán még gazdagabbak, és amelyek pedig lemaradottak, azok azt mondják, hogy nekünk ez luxus, nem élünk vele, holott te azt mondanád, hogy nektek is kéne csinálnatok, adott esetben nekünk, mi azonban azt mondjuk, hogy majd ráérünk erre még, nem jött el ennek a pillanata, és a távolság nő, vagy legalábbis nem csökken. Fé, az emberi faj 100 ezer éves, az emberi civilizáció 5 vagy 10 ezer, hogy honnan számolod mondjuk vagyok az, hogy 5000 éves, 5000 év alatt kialakult, hogy miért van Egyesült Államok, vagy Svájc, miért van Magyarország, miért van Tajikisztán. ennyi. De ez egy olyan kérdés, ami nekem folyamatosan a fejemben jár, uh, uh, ugye Finnországról szoktak beszélni, de te egyébként uh, elvi a kérdés, de egy... Uh, Megfontolt politikai vezetés mellett, vagy egy megfontolt ország mellett, nem tudom, megfelelő jelzés, valószínűleg nem, látod Magyarországnak Tajikisztánból Egyesült Államokba való emelkedését? Magyarország nem Tajikisztán, soha nem is volt amikor. Én ezt értem, értem, értem. Nem is, ö, egyszerűen, hát nem tudom, hát ha eddig erre voltunk képesek, akkor ezután is nagyjából ezt várom magunktól, keretésünk nyugat között. Veszünk, ha egy kicsit folyabb, ha egy kicsit lejjebb attól függ, hogy a társadalom, pillanatni ő mozgásai azok, azok, azok mit indítanak. Tehát nem számolsz ebben alapvető elmozdulással? Nem. Soha nem volt Magyarország. Ausztria soha nem is lett, és valószínű annak ellenére, hogy egy csomó mindenben most azt mondják, hogy Románia milyen sokat fejlődött, mert biztos, de azt gondolom, hogy valószínű az se leszünk. Tehát, hogy úgy valahogy Magyarország leszünk mindig, és ingadozunk ebben a Ebben a egy, tovább, egy. Jó, akkor nézzünk így ki a világban. Mit gondolsz most a június, nem tudom, hagyjadika, a 23 de lehet, hogy hülyeséget mondta, a a angliai szavazásról? Fogalmas sincs. Van jelentősége? Óriási. De nem rövid volna nem 20. távon. Mind múlik? Hát, hogy mit szavaznak? Én ezt értem, a szavazás mind múlik. Vele <gül> az angolok fejébe? Egyáltalán nem lehet belátni, és ez nagyon fontos, hogy egy évben éppen olvastam erről egy cikket, van valami. Rendszeresen végzett felmérés, nagy britanniában amiben azt kérdezik tőlük, hogy, hogy mik azok a dolgok, amelyek leginkább foglalkoztatják az embereket, és az uniónak a problémája az tizedik helyen volt tavaly nyárod. Most, hogy egy hónapra van a választás, most ez a harmadik helyre jött fel, az angol egészségügynek a helyzete, ami szintén nem annyira fényes, ha jól tudom, az például azt hiszem az első, hogy a második helyen van még most is. Tehát, hogy ez egy olyan kérdés, ami egyébként sokkal kevésbé érdekelte a briteket, mint ahogy ez most látszik, és ebből kreáltak egy olyan helyzetet, elsőbben a, <gül> a politikai elit, amiből, ami, ami lehetséges, hogy egyrészt Nagy-Britannia, másrészt az unió hosszú távú szétverésére előzött. Tehát ez fontos, hogyha a britek kiszavazzák magukat, az Unióból, akkor nagy valószínűségen Nagy-Britannia is szétesik. Így aztán nyilvánvaló, hogy te minek drukkolsz? Hát az, hogy maradjanak. érdekes szituáció lesz. Más dolog, amire ki, felé akartam nézni, az korán se ekkora horderejű, de lehet, hogy tévedek, az most éppen ez a szabadkereskedelmi megállapodás, amiről viszonylag keveset lehet tudni, de most éppen azt lehet tudni, hogy nem áll jó. Igen, de ennek a részletével én sem vagyok tisztában, és nem tudom, hogy. Ugye, hogy ez, ez amennyire tudom, itt, itt az, amerikai, az amerikai technológia, meg az amerikai szellemi javaknak a, a, a dominanciáját nem tudom mennyire érvényesíti ez a, ez a szabad kereskedelmi megállapodás. Tehát ebben nem látok teljesen tisztán, és nem ismerem a részleteket, de, de a bírálói egy része már azok, akik értelmes mondom bírálják, nem csak valamilyen antiglobalista baromságokat röcsöknek azok azt mondják, hogy hogy ez, hogy ez bizonyos szempontból ebben a formában így Európának nem lenne annyira jó, mert, mert lenyomná az amerikai szellemi tulajdon, tehát az amerikai technológiai ide kapcsoló szellemi tulajdon az európai vállati szektort. Ha jól tudom, de én ennek nagyon nem vagyok a szakértője. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a jövő még leszünk, aztán jön a nyár, a nyárban új struktúra lesz, de azt megünnepeljük azzal, hogy elviszlek ebédel. Oké, okay, szuper! Nagyon szépen köszönöm, Dudonelli Pétert hallották. Fél perc múlva ez fél tíz, hogyha tízig befut két telefon, akkor maradok. Ha nem fut be két telefon, akkor hazamegyek. Eléggé és ebben nem fog változtatni, nem fog megsértődni, tudom, milyen volt a műsori Tavadas művekben, Csalószkicsolt segítségemmel, segítségével. Megint sikerült egy frakcizmust elkövetnem. Minden nap kiseveti műsor, minden nap utolsó adás. Június 13-án, tehát hétfőn, amikor nem lesz idő lebonyolítása műsor, nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt bárjában. Nem lehet kérdezni, a vendég siffer, András lesz a belépés díjtalan, tehát ingyenes, bárkit szívesen látok. Miután 40 másodperc is eltelt, és az igénye a világás, senki nem telefonált, így lehetővé teszik azt, hogy hazamenjek. Nagyon szépen köszönöm ezt az engedélyt. Holnap, ha minden igaz, akkor találkozhatnak majd Gyurcsány Ferenccel, és hogy ki mindenkivel máshol, arról egyelőre halvány fogalmam. Nincs most, éppen a gondolataimat próbálom összerendezni. Hétfőn 13-án nagyon messziről jött ember akváriumklub volt, bár Siffer Andrással a belépés díjtalan Nem lesz reggel élő lebonyolítású műsorra, hogy nem lesz élő lebonyolítású műsor. Pinteken sem. És aztán az azt követő héten sem. Június huszadikától Albert Gábor teljesít szolgálatot négy napon át. Elérhetőségét Bogdá Rivanak és Vadas Tamásnak elküldöm, hogy amennyiben gondolják, vegyék fel vele a kapcsolatot. Dörö.fi Gmail.com. Viszont halásra!